Rugăciune pentru trecerea prin poarta tăcerii în taina tăcerii. Aleluia, slavă ție, Doamne, Isuse Hristoase, unul cel mai presus de înțelegere. Te iubim și te rugăm, dăruieşti-ne taina tăcerii a ființilor care, în dragostea cea Dumnezeiască, au ajuns. Acolo unde cuvintele, înțelesurile, gândurile. Își pierd sensul de a fi, unde mintea se află golită de înțelesuri, de noțiuni, pentru că le-a depășit pe toate, fiindcă înțelesurile au devenit nevăzute și covârșesc mintea cu armoniile, razele, energiile necreate care izvoresc din tine, unul cel ascuns, cel din care sunt toate fie văzute, fie cugetate. De aceea, mintea trece dincolo de înțelegere, de vedere, de grăire, căci atâta timp cât mai poate grăi, n-a ajuns la poarta tăcerii, n-a intrat în taina tăcerii, care este nesfârșită, negrăită, nemai auzită, neînțeleasă. De aceea te rugăm. Înaltă mintea noastră, în extazul cel Dumnezeesc, ca o lumină ce covârșește orice înțelegere. Aleluia slabăței Doamne Iisus Hristoase, unul cel mai presus de înțelegere. Te iubim și te rugăm dăruiește în taina tăcere, acolo unde cuvântul nu mai ajunge și lucrarea ta în noi se săvârșește în tăcere. Căci grăirea nu este folositoare pentru fapta cea dumnezeiască, pentru contemplație, pentru mintea noastră, când urcă de la cuvintele care definesc sau au un chip la tine unul cel fără chip, cel simplu, mai presus de cuvânt, fiindcă tainata este de negrăit și orice cuvânt apare fără rost fiindcă sensurile, înțelesurile lor, care poartă mintea spre tine, unul cel mai presus de înțelegere, de cuvânt, de formă, cel ce ești de necuprins, își pierd valoarea. De aceea, cei ce ajung la tine nu mai au nevoie de grai, căci ești fără chip, fără formă, mai presus de orice cunoaștere, Ești unul cel ascuns și mai mult decât simplu. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisule Hristos, unul cel mai presus de înțelegere. Te iubim și te rugăm, dăruiești-ne taina tăcerii, ca semn al unirii cu tine. Unul cel nesfârșit, să fim copleșiți și uimiți de iluminările, cel de fără de început. Și Dumnezeu ești. Fiindcă starea tăcerii este mai înaltă decât starea grăirii. Este smerenia de a ști mai mult decât pot cuprinde toate cuvintele, de a trăi acest necuprins. Dăne să dobândim tăcerea care iradiază, și prin cuvinte. Când mintea rămâne nemișcată într-un tine. Cel înțeles, fiindcă ți se dăruiește ție, celui ce ești dincolo de toate, acolo unde nu este nici cuvânt, nici înțeles și se bucură de vederea ta. Deși ești cel nevăzut, dobândind asemănarea cu tine, este ca o taină din veac făcută și de înge neștiută. Fiindcă ești neasemănarea cu toate și în afară de toate, fiindcă ești veșnic, fără început, fără încetare și ne trimiți raza ta cea dumnezeiască.